Rahmanur Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katira Allahu jalla wa ala falandarom o tempetin dim dhe fale kërkoj lavdot e bekimit te Allahut qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familje ti shokut dha te gjitha qi di kin rrugën e tyre deri ndin në fund te ksoj vota të ndërruzër, do të shdojmë edhe sështë me leni Allah të mënuar me nëzimin e hadithëve të sështë i ka përmledh iman Bukhariu, Rahimullah, në libnë ti, el edheb e lëmufrat. Këto hadithë të sështë realishtë flasin për edukatin e besimtarit si jeldin dhe raportet e ti me të tjerët. Të kemë përmendur, do më thonë, nivellet të ndryshmet të raporteve dhe si këto i ka për mle dhe odzu islami që t'i ndërtujmë këto raporte. Këto raporte janë edhe në situatët të mirëqenjes, por edhe në situatët të sprovës. Andë njëriot mund t'i ndodhë këtë dunja që t'i këtë raporte me njerës të ndryshëm, por mundë që e këto raporte dikur të shkëputen përshka këtë humbjes të vdekjes, edhe në këtë situatë do të besimtari me ditësi me ragu. Pasaj, Bukhari Lëmullak ka përmendë nësa kapitoj që janë të rëndësishëm, por që për po i kalojmë e mund t'i këthejmë në një rast të, të tërë që fletë për, dhe më vonë, raportin me shërptorin, me robin e kështu më radhë, edhe kalën të kapitulli që fletë për përgjëtsin e njëriut. Dhe më thanë, së gjitha këto që poflasim për të tema, këto raporte, këto sjele, këtë edukatë, Radeşt Islamit atë i drejtën nivel të përgjegjësisë. Nuk ka vetëm çështja që ka të bëjë me punë të mira, të pëlqyeshme, vullnetare, kështu më thua, por është përgjësi që për to do të japim llogari para Allahut të Madh. Andaj përgjësia njerëzve është nivele, nivele. në një nivel. Domthonjë njerëzit kanë përgjegjësi. E këtu përgjësi pastaj ndahen varësisht nga nivelli nga këpetenësën nga raporti e tjera. Kapitlet që të klasin për të sot është aje që Bukhari e thëtë er Rëgjullu rëin fi ahli hi. Njeri ju është për gjegjes dhe është kujdestar për familë në ti. Në esenës, gjithë njeri ka familje. Në esenës. Nga si shlami në ka uzuar dhe rekomanduar që të martohemi. Martesa është nga uzimet e feston. Dhe njërinë nuk duhet me mbeti pa martuar. Koha këra i martohet, varet nga mundësit, nga rëthanat, edhe përse njësit nuk duhet me eshtu martesin. Nga se ka dobi dhe sild në në nësit shumëta. është mbrojtja, është nëndërtim, është uzim, e shumëta tjera. Pasaj kërë familje nëndërtohet, fillemesh nga burë dhe gruja, e pasaj, mund të shtohen, nuk shtohen, është çështje pastaj e caktimit të lotëve varë këta. Por në esencë, bërthamë e familjes e formojnë burri dhe gruaja. Prandaj çdo çdo mashkull, çdo burrë është përgjegjës dhe përgjigjësia e tij fillon pikërisht nga familja e tij. Pastaj shkon tutje. Një mund të jetë përgjegjës në familje, por mund të jetë përgjegjës edhe në punë, të caktuar mund jetë përgjegjës edhe për shambull, ka shi njërët saktuar, kjo për nësi mund më rritë, vërshin nga kompetenca dhe të tyra që ka, por në esencë është përgjajs për familjë në ti. Për këtë e ka përmend hadithin e Ibni Omenet, radjallahu ta'alanuhu, që li ka thënë, se Muhamedi sallallahu asem ka thënë, kullukum ra'in o kullukum mes'ulun an ra'i jeti hi. Foll amiru ra'in wa huwa mas'ul. Wa ar-rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul. Ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne nje pjesa ditës sa ditë më e gjatë se kullukum ra'in te gjithë ju jeni përgjegjës kujdestar për diçka. Dhe për kët do të mirë në pyetje. O dhjetësi është përgjegjës çet kujdeset për njërë saktuar edhe për këtë do të jap llogari. Njëriu është përgjegjës dhe kujdestar për familjen e tij. Donë, kapitulli është pikrisht i marrë nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ktu kemi fjalën ra'in. Ra'in jun rabatan dhozur është përgjegjes, është kujdestar, nukur që i kujdest për të qka. Mirë po këtun hadith, kjo kujdestar, mën, e ka dhe një shtojcë, kujdestar i besuashem. Më thonë që njërihu me e kry përgjegsin si duhet, para që Allahu të barë, këta e ka ngarkuar, ras, njërihu për familjën e tjeshtë, që të silit si kujdestar dhe të jetë kujdestari i përgjethë shumë dhe beslik. Këmë rëndësi. Rëndaj, kujdestare e para të kujdesit. Duhet më usilë me përgjësi. Qka nënë kupton të silë me përgjësi, të kujdesit për familjën e ti. Dhe kujdesit i për familjën e ti duhet të jetë kujdes më thonë i përgjethë shumë por edhe besnik. Kur është njeri ju kuidesori për gjatë shumë? Normalisht njerës të kuptojnë këtë kuides si kuides materiali. Mu kuides për veshëmbaltjen, mu kuides për ushqimin, mu kuides për sigurinë të tjune, po kjo është pjesë të sigurisë. Dhe kjo është pjesë do të me precisë, dhe kjo është pjesë të kujdeset. Mërë pa Allahu të barë këtë ala Kur na ordran nësurën e të tëhrim Se duhet të kujdesin për ta që fartat Ja ejuha lëdhine amanu Ku anfusakum Wa ahlikum nara Ojo që keni besuar Ruajën e shiko kujdesu ne Ku anfusakum për vetën e juaj dhe familit e juaja që mësë tjenin nga banurët e gjëhenimet. Dhe me thonë, kujdesi i kompletuar dhe i përgjethë shumë, është atër kur njëri ju realishtë e ruan familinë ti dhe e mbron familinë ti nga zërë i gjëhenimet. Ju jo ruajtë janë nga uria vetëm, ju jo ruajtë janë nga ftofti, ju jo ruajtë janë vetëm nga smunjit e caktuara, viruse caktuara, kujdesit për shëndetin, gjitha këtu e më pjesë të kujdesit. Mirë, për nuk kompletuat, nuk konsiderot, nuk konsiderot kujdes i përgjethëshëm dhe i besuashëm në kujdesit në ti në qovë se nuk ka rritë me mbrit nga zjarë i gjithënimet. Kjo është përpjekja ati. O zime në ndurës Allahot, në po flasëm për kujdesit dhirën këtë nivellë sa so ka dhe në mund, sa so është i kujdeshen për këtë pjesë, është i kujtje që gjitho kërë të mundon përgjigje. Më kujdeshen për fenë e familës të ndërlëzën, për besimë e familës, është me të vërtet një, një temë e gjatë, që ka shumë që ka më thonëte. Më kujdeshen për besimën të besojnë, e so të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t bestytni të rëzikshme. Bestytni të rëzikshme. Qështje që, që këndërstojnë direkt besimin të në landë të barë këtale, janë të shpërndara në formatë të ndryshme edhe në lotërë thëmive, edhe në filmë e vizetimorë. Mos të asë për filmë e tjera. Nën ka filmë e vizetimorë që fëmijet i shikojnë me kënëtësi. I shikojnë pa problemë prendet janë ata që veti ulin para krahëve sikujt e çka kanë ata financuesim ko do më i dhëtar i shirq i çart në të gjithë barkut ale ka për shemb ë ë ë ë dhënje të tiparëve hynorë njerëzit me një rrugë nga niveli i tij me një nivel jashtëzakonshëm i cili nuk kanoj për Zotin, vetëja delë ka shi sprove, sfitave, e kështu më radhë. Në në publikohen materialet të sëtë realishtë, rënojnë të vëkull në lanë në gjellë në gjellë në hu, rënjnë besimin në lanë në të barë këtala, stimulojnë madje edhe ma gjinë, se hire të ndryshme e kështu më radhë. Ato gjitha shkikohen si e lërë këti imi. Opër. Ato më ndukën tjeshtë apro mentin, por pa tjetër kamelon gj e kështu silët, e që ditët për indi, e ku e morë e këto, e ku e mësoj e këto, që e që ty e ka morë. A përshujmë edhe në, fa të kecështë, në tekse shkollore që farë ka apër, në tekse shkollore ku, realisht, lafdrohet e keqja, inkurajohen për punë, gjotë mira, normalizohet, qështë të e keqja, e kështë më rratë, kështë do të më kujdeshtë për ta fmi. Fundemisht prindit më mësu. Po a shkolla është përgjese, edhe edhe udhëheqës për jo është përgjese, çka po mësojnë. Por çdo kush ka mund llogari për vitet e Kallah të barë kota. Ai kush kujdesim me rëndsi. Jo që më ia ble librën, jo që më ia ble televizionin, jo. Por më sikur çka po lexon, çka po shë, çka po merr, me çka po ushqeret në mendëti para se më zgju me çka po ushqeret në barkun e tij që ka përmerë për mes vërshve ti, para se me shukur që ka përmerë për mes gojës ti, kjo është përrisis. A dhe kërë Allah e thotë, ku e në fusekum, ruane vetën e juaj, u ahlikum, edhe familje juaj, ku e në fusekum, edhe familje juaj, nga zjarë i gjenimit, Alihu r.a. ka komentur shumë bukur këtë atë, ka thonë, se ruajtja, këtu dy e i ka, ruajtja e familjes, dhe kujdesi për familjen, që kena me dhonë logari për ta është, i përmbledhën në dyjt e tyra kryesore. Ta të në dyjt e tyra, ka thonë, edibuhum, u allimuhum. Edukani, edhe mësani. Në mësimi dhe edukimi. Si kushe edhe, realisht, quët shkolla, institucioni, arsimore edukativë si ka për obligim me e arsimu fmihën që ka duhet dhe me eduku me afsu që tjetë individ i dobeshën përshënin po që fatë këtë pjesë edukativë është e len ana shumë po dhe pjesë arsimora e len shumë për dëshirua Ama, po flasën parurën e familjes edukata edukimi i fmihët dhe arsimimi që ka japë prind i fmihët japë informat edura për zotin për Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam për vlerat morale, për mirësinë dhe edukatën e njerz. Kto më mor të shtëpias, edukat e familjes, pse i thon edukatë familjare. Pse merren dje ska të shtëpia vet. Ne ky është roli i burrit. Jo që të vraponë të lutën nganjë ska ku për fëmijët e vet, pse për një ushqim, po as në jetë më të mirë. Ani rregull Allahu subhel, por jeta e mirë nuk përfundon tek standardi ekonomik nuk përfundojnë të cilësia ushimit e veshmbathis, par të cilësia e kuptimeve, të cilësia e sqilës, të cilësia edukatës, e dukatës, që ka e, thëmi, si këse kemi përmene në kapitë e kalium, po edhe gruën e hejnë këtu, burën është përgjegjës dhe për gruën e ti, si kurse është përgjegjës për ushimit e veshmbathin e ato që ka i takojnë burën e kujdis për gruën e ti, është të përgjithë dhe për fenja saje. Si është namazi saj, si është raporti me Allah të barë e kotala, si është shoqërija saj, si është kuhë saj. On me e këshilu, më kujdes. Fjalla kujdes e fjallë shumë e bukur. Më kujdes. Dëmonë, qëka i benë kujdes? Me i njetë gati. Qëka me i njetë gati? Në kërë kujdes, i këmë thonë një herë. Në së është kujdes. Kësa i thonë, i komë thonë, që shto i thonë, sa komë thonë. A ku i desi bjenë, me i nejtë gati, rinë gati të aman. A i njejtë që përshamu të ndërës në, dhe ke po, kërë dëmë përshamu me bo një ushqim, me zi qëmsht, me bo qaj, nëseve që e lëshënë edhe e lënë. E krydo përënë. A, mas kujdesi që a bota, kërin do pun tjera del, elena të me pun të veta me, që a ndohet? Të me nërën, bota. Më kujdesi minajtë gati se me bo me vlu, e mas minajtë afer, bota problem. Që kësh minajtë gati, më kujdesi? Kur duhet me lëshu, kur duhet me nalë, kur duhet me lërgu? Që kësh minajtë gati? Rejtë gati se sësër tonë, diegët. Rejtë gati se diegët. A da e dhe kje diegët, rejtë gati se diegët Allah në rujtë nësë së rrimë një një një një të të gëtëmë Që kjo është Allah Pasë e ka plësu këtë Bukhariur Rahimullah Shë mbukur këtë këtë këptim be hadithënë radhës Që direkt e prej këtë qërë që falëm për të në apë Hadithën e mjohër të Malik ibn Hwairith Radiallahu ta'ala në shëllih thëtë Etejnë në nëbija sëllë Allahu a.s. O nëhnu shëbëbetun muteqaribun Malik ibn al-Huwerith është një djall i ri i cili me disa shuk të ti kanë arë të këpëgamberi sallallahu alai sallam nga largë fisë më largë medines kanë arë të këpëgamberi sallallahu alai sallam me emësufen me nëjët me pëgamberi sallallahu alai sallallahu alai sallam me emësufen dhe të atëjnë e në nebija sallallahu alai sallam arëm të këpëgamberi alai sallatu u sallam më wa nëhënu shabë batu në muht të qaribun e nëa ishëm Edhe, mosh, edhe dhije, në moshë dhe në dije, do të thonë s'ke s'dish kush më e di shumë se tetë shumë, pas me vite se tetë shumë. Që do të dikon ishin në afërt. Genahtë pejgamberin. Fa kamna inda 20 leila. Kemi thënë tek pejgamberi saosan 20 natë. 20 natë kanë tek pejgamberi sa non stop to e për cil. Sa baje ksham 20 natë me to, tu mësu pejgamberi saosan apo. Thot fa dhanna an anashtehina ehlina. Derështë përgjëmëri së sëllem e jetoj sënëna, pak i në mërzitë. Lërë familjës, popët në kalinua të vetë. E jetoj, ka të qenë kujdes shë përgjëmëri që, kujdes e ka vrejtë, djëmë tri. E dhe, Nje dhe në pyyti, ka e këni lonë pas vete? Dikoshë e këmi lënë babënë në nonënën, dikoshë vëta këmi lënë këta. Ka e këmi lënë, ku shumë e të të të të të të të të të të të t Senka poshtë që ta tin kan realisht një familje shtylle familjes. Të përpara të dozë disa ka një shtir. Është dorë dikush më kujdes për baktin, dikush më shtame ë quçtin e mjele dikush, por sa më mor me çështën e fushës së kaçi vitë ka shtir. Një njësi ka mungu, është vërtet mungesa e tij. Kjo s'kaçi veç mungesë emocionale që të mërzit. Po ka qenë një lloj mungese edhe në kuptim të mirëbajtjes së familjes. E si gametim, ka pitë pegajmeshëm, ka kërën e në mazveti, e ka po që qe këta qenë kanë, nështëta, aja shtylla kryesore e familjës e të nëpërë. Edhe, kër i treguham, se kërën e milan, thotë Malik ibn i Lihurit, uve kene, rafiqën rrahima. Muhammedi sallallahu sallam, ishte i bufët e i mëshërshëm. Dhe, e ka mirëkuptu se të atë, e ka qenë i mëshërshëm. Dhe, anë e ka po që nuk bënë me majë përshëm kërën d Andaj, ka unë irgji'u ila ehlikum, këtheunit e këfamilit e juaja. Këtheunit e këfamilit fa, e juaja, faallimuhum wa muruhum. Mësani edhe urderani ma që u kamur në juve. Në në shkëka, këtheunit, bashdonit i kujdesin atje ku kërini njëm përta, po ta shtërë adhe, shtani i ti kujdesi e qëka? Mësani adha. Mësani edhe urdroni për cjellën në mësime që i këni marrë për meja e meja, thëmë. U sallu kema rëajtu muni u salli. Faluni, si kur më këni pa mu dhe ku fal. Që më këni pa mu dhe ku fal? Në qëfar kohë që më që mu fal, sëfar e ka të i kon fal, format që mu fal. Në kjo adith, i Malik ibnil Hujerith, është një nga adithet bazë, bazë, për formën e namazet pejgamerit, sallallahu alaihi wasallam, Qasim Malik ibn al-Huwayrith e ka përsill me sytë vetë, qysh u fal pejgamberi zonë, qysh ka durt, që sejde, që sh një dhurtë, çka shkon seç që qysh është ndri komçi ka kaq nu. Po. Hadithi ibn Omerit, ja, hadithi Wali ibn Hajar 2, dhe hadithi Malik ibn al-Huwayrith 3. Këta janë 3 sahabë që hadithi i tyre është baz, afë. Për formën e namazit begat. Ka tërë ditën. Te sahabët tërë, por rast këta nga më kurësoret që përshuajnë mënyrën dhe formën si është falë Muhammedi sallallallasën, për daj edhe ka thonë ju më këni pa qënë falë, andaj falën e, si këni më këni pa më duku falë. Edhe ka thonë, fe i dhe hadratis salat, kur janë kuhë e namazët, fe lju edhin lekum e hadukum le të thret e zanin njeri pëjuhë edhe vali ummekum ekbarukum edhe aj që është më i vjetri le delimam. Ky është hadithi që dëmon e ka përcjell Mali Ibnul Hujrit. Ky është hadith që Buhariu e ka ndan pjes-pjes. Thash ky hadith kryesisht përmendet te kapitulli i namazit, tek forma e namazit. Zakonisht të flet për zonin, kush më dal imam, ka thon kush më thirë zonin? Kush më thon imam, le të dëlni imam më i vjetri bi juve. Jo këtu kuptim më i vjetri bi juve në kuptimin e moshës. Jo. Po më i vjetri bi juve do më i dishmi. Ajë që i dinë më mirë regullat e fjesë, ajë që i dinë më mirë namazin, që i dinë kuranë më shumë, edhe ajë që dhe më dhonë i një mirë që është e namazit. Nga se kur dhe imam njerëzë? Ajë që i dinë regullat e namaz mësë mirë, që i dhe më dhonë imam? E njoje e kuranë ndështë më rrana regullat e namazit. Pra ndaj, Shiko, këtu diso ulemonë ka honë pëse ka pranë pejgamberi sosa le deli ma maj vjetëri. Nga se në dije ka qenë të barabartë, dikone, a i tha. Ne kena qenë prafrët një, dhe më honë, në dije kanë qenë të barabartë. E kur njerëzit përshamu janë të barabartë në dije, dhe dikone, të ashtë dikone, një shkollë e kanë kryjit, dikone prafët e kanë një huritë, dijet përfërsishtë, kur anë di si në dikone si njej përfërsishtë, atëre, Kriteri i moshës, mosha. Ka kritere. Më i dĩshmi, a është në Kur'an më shumë, më i vjetër është më radhë, derisa ka qenë pejgamber sonë edhe e s'bë hukum hijratan. Kush ka bërë hijrat pa para, çaj çaj del ima. Ma kujto kosh kriteri i parë, ky është kriter pas, domthonjë ç ti e ka kriterin e ontë para bart, jenta të para bart. Ma ndjet të ka më rregulla standarde kusdël imam. Kë, po nëse këtyre janë barabartë kë, nëse këtyre janë barabartë kë më që, nuk dhe limam, kush kush më një me radhën. Çe nuk dënimam gjithë kot njerëzve. Kusmimi më doli imam, jo, ka rregull kur elimam njerëzave. Në këtu ka thënë pejgamberi sa më i vjetë pije, pse? Pse realisht me dije kanë qenë gati të barabartë. Kur kanë qenë të barabartë, kanë me standarde dhe kritere i moshës ato. E ai që banëti Buhariu rani më dha këtë hadith, sikurse shumë dytor. E permanenë këtë hadith ku te kapitulli na Moze tek form na Moze por tu bukhario kamante persënia i diu pse pse kë kë këta la duat an limun o muruhum ju soni edhe urrënani ktheuni tek familjet e juaja pse ktheuni por me kujdes ja dhata kan me pa përkujdesje e nga kujdesi që duhet ta keni është me imsuat apo çkjo është pse ka pran bukhario rimbulla këta ditë te ky kapitull po me imsu është nga kujdesi prandaj të ndërgozo shumë rëndësishim familjes mëso Kur'anin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam biografinë e Muhamedit alayhi salatu wasallam me dozon durte duhora është pjesë e përgjithësisë njerëz për familjen e tij. Apër. Dhe kapitulli pas ti Buhariu që përmban është pjesë e haditheve apo që nuk vazhdojmë lexu për shkak se e ruajta për këtë kapitull. Kapitulli që thotë al maratu ra'iya edhe grueja është kujdestare, si përri. Në përgjësin e kujdesit e ka dhe grueja. Andaj ka përmenë njëtë në dijith të imi një mërët radiallahu ta'alanu se kënë lukëmërajin të gjithë jeni kujdestare dhe keni përgjësi, edhe odheci është përgjegjes, edhe është kujdestare për popënë të ti, njëri ju është kujdestare në familje të ti, edhe gruaja është përgjese në shtëpin e burit e saj. Shko s'ka thonë gruja përgjese në shtëpin e babës e saj. Sa ati është bi, është vajzë, ati e përteja përresë baba e saj. Edhe e o ka përresi të shtëpia babës, nërga saj. Por përresia esencialë, bara e kujdes në bjetëk, shtëpia burit saj që ka në shtëpije e burit të saj. Kërëja e shkën të burit dhe ndërtonë familjes bashkë me te, e ndërtonë shtëpim bashkë me te, edhe e ka përresi, e ka e përresi të vita, të satë e përresi të kryesurit të gruas në familje e burit. E pa më të burit që lishtë, mësëni dhe edukoni. Edhe kërëja e ka këtë përresi ka që i fmive, si burit, Por, në partë me burënësaj, në partë me shtëpinë e burëtësaj, a ja ka përlesi me arrujtë kë pasurinë me arrujtë dhe me arrujtë në derinë. Mos me shpërduru pasurinë e burëtë, mos me bosh përzimit për nëvejshme, mos me i prishë sërën që i kabli, për shembo të pa kujdesi, u thyjë, u prishë. Ato mund më, më ndozi dhe kujtë, por me kone kujdeshme, është presis asaj, është kujdes. So ka që a jë kujdes për për shembull, për një pajisje që është bler. Burri e blem pajisjen, e gruaja kujdeset për përdorimin e duhur të pajisjes. Është kjo prin e saj. Për havull makinë ma të caktuar, pajisje të caktuar, me kujdesim. Është prish normal, po kjo është bler me parë me diës di kujna, gruaja ka përsërimëruaj. Pasuri më ruaj mos më shpesh zoomos me, shpizu, me e, pa nevojë, mos me shpërfilmos, me keçpërdor, mos më tepru. Mos buq kërkesa luksoze që ngarkojnë buxhetin e burrit është përsi e saj. Edhe mjeru i derën ku shponi shpër. Apo më kopon rën. Ja sa rranet, nuk vaje ndërit është përsi e gruas, sikur përsi e burrit më kujes për derën e gruas, do të më shkruaj. A ndaj spargjje për posulin e burrit? dhe për ndërën e burit, dhe për shtëpin e burit. Për shtëpin e burit, që e përgjese? Kus përverë me nejtë? A ta që vinë me nejtë, a i shërben, a i rrengate si duhet? Vi familjarët e burit, për shemë, të afrmet, edhe të caj kur vinë, normal, po përshënë të katëras në përme burin. A i shërben si duhet, a i pretë si duhet, a lënë për shtypet mira, ka shë përgjese që me majtë shtëpin e burit të Jo përshëm nga mikpritja e e e e lëthshme, e lodhshme, e bezdishme, domthonë e e e e e, e ron po, me mbyll derën. Mos mos apo se kush më shkuta ataft përshëm. A është buaja përgjithëse edhe për mysafirët e burrit? Po, domthonë. Kjo pjesa preciz. A po e hamon derën qel? A po a po e hamon pragun si duhet? Këmbë rancë. A pjesa preciz. E shtira the që Ka detale, po duha thëmë që duhet me bashkëpunu. Edhe burin më u kujtisë për gruan, mos me ngarko për te i mundësive, mos me lodhë, mos me zhvendosë ga detyret esenciale primarë, në mos aferë, e ndoshta me, me, me punë tjera ansore. Jo, po edhe gruja mos me shpërfilë pjesën që i takonë. Me bashkëpunu, të manë, bashkëpunemi bjenë. Jeta bashkëtore, me bashkëpunu. E këtë bashkëpunemi është pjesë e përgjësisë të ty një që për te ka me logarit para lot të manduar apo. Andaj kjo është atë që e ka vënë Imam Buhari rimeulla tek çështja e porjesis. Ço duhet më ndur familja, me kuptues është për gjeçsi dhe se kujdesi është realisht ai që tregon se apo përmbush përgjithësi apo përmbush përgjithësi atë. Për. Në kujdese, me net god të sanave do obligohet çikë apo. Andaj në vëzor përmbledhësoi dua të them se ë Këto dy hadithe që i morëm, një hadith të ndonë në dy kapituj, dy kapituj me një hadith që morëm. Në hap me kuptues se jeta bashkëtorë sikurse përmban është është bashkuni me është kujdes. Është çfarë që thjesht është tek plot sot po kuptues si kujdes, po por si kujdes për vetveten, më thonë. Duke shikuar çka i takon, çka do të më morr, apo Por ju më u kujdes për shtapin, ju më u kujdes për burrën, ju më u kujdes për autoritetin për mosafirët, për afërsinë këtu më radh. Edhe kundërta, edhe burri, po kujdeset, po kujdes për dolët e tua, shditët e tua, dëugët e tua, po nuk kujdes për familjen e tij, nuk kujdeset për fenë të tyre, për besimin, moralin, vlerat e tyre këtu më radh. Pa kujdesi është përsi ai zogu i përdhe me plot kuptim i fjali që kompletohet momentin kur na e shërbim njëri-tjetrit për membrit me nga Gazori i Jannimit. Që kjo është ajo e kompletuara me urudin nga Gazori i Jannimit. Allah na ruaj nga Gazori i Jannimit nga hyjni i Allahu te barekatola. Ne lutem Allahu te barekatola që këto përgjithësi ti krym ç'i duhet edhe që llogaridhënia për të parlotet e lehtë dhe të kalojmë suksesshëm në takimin me Zotin xhela xelalu. Kjo është atë që kal me këto dy kapituj për sot. وتتشرفون في takim našam Allahu na ruajte na mruet nga çdo keqje wa sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al ustivan kathira